Du lyssnar på Tolkning pågår för Kristi Himmelfärdsdag. Men just det här avsnittet är faktiskt en repris från den numera nedlagda predikoporden. Det är jag, Clara Nystrand, som samtalar med Ida Vreland. Året är 2015. Snart kommer samtalet och först kommer texten.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 den, den har liksom lett till ganska mycket i kyrkans värd ganska många olika tolkningar och olika sätt att se på Jesus och på liksom framtiden och mission. Det här med att vi ska vitna i Jerusalem och hela Juden och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Som då säkert var liksom till Rom typ. Man kunde ja. väl inte se så mycket längre än dit. Nej, det var Rom och just att Jesus ska komma tillbaka det här att det finns ju många sådana missions missionsgrupper alltså inte missionskyrkan utan SOS-mission och allt vad de heter som reser runt i hela världen för att vittna då eller missionera predika om Jesus de döper massa människor när de är på plats och sen sticker de därifrån och de säger liksom, jag vet inte om de finns längre men jag har hört dem säga att vi gör det här för att påskynda Jesu återkomst. Eh, så, så det är det liksom första som slår mig är att den här texten har ställt till med en hel del i kyrkans mm. historia och också nu idag. Så klart mm. också kombinerad med andra texter. Mm. Mm. Vad tänker du? Ja, jag fastnar mig lite i den här bilden liksom att Jesus tas upp till himlen. Det känns som att det är tema som kanske finns mycket på gamla målningar och så. Jag kan lätt liksom se framför mig en sån här gammal bild målad av en blond Jesus som stiger upp bland molnen på något sätt. Och så märker jag att jag har svårt för den bilden och så har jag liksom vänt och vrider lite och så tänker jag egentligen så är det inte jag tror på en, en gud liksom, som är enorm. Alltså, jag bara menar att om man tror på Gud som jag gör så är det inte så mycket med plus minus en himmels värld, liksom. alltså om så mycket som jag tror att Gud är kapabel att göra så är det klart att Gud också kan lyfta upp Jesus i, i himlen det är inte egentligen ett problem men jag märker ändå att jag liksom just det du fastnade i det här liksom nästan lite intellektuella ja men lite så <går> det? ja just det Det är oh, hur... gick det verkligen till så ja liksom? just det just det Mm. Och sen tänker jag att det inte är, det, är inte det som är poängen Att det spelar ingen roll hur, hur det gick till liksom. mm. Jag är helt säker på att Gud kan lyfta upp Jesus i himlen Om, om Gud vill det så att, och, och gick det till på något annat sätt så är det också fint. Liksom. Det är säkert inte det som är mm. poängen Så att jag, försöker att, jag, jag märker att jag snubblar där liksom. Och sen ja. <laughs> försöker jag ta mig vidare mm. För det, det, är det, som, det, det är det som är lite skönt också För sen står ju de här vitklädda männen där bredvid dem och säger, varför står ni och ser mot himlen? Mm. Och det tycker jag är det ser jag som en slags uppmaning att ja, vi ska inte fastna där liksom, och stå och titta och, och vänta på någon slags återkomst eller så. utan nu ska vi ju ut och möta Jesus mm. i världen liksom. ut, ut och jobba med oss och... ja, precis. Jag tänker också jag fastnar också just i den, jag tycker det är en väldigt skön eh, mening varför står ni och ser på himlen och när du säger också de här bilderna då, som vi har sett alla i alla gamla kyrkor med, eller också lite nyare kyrkor med för den delen det här molnet under och hur han liksom, hans, hans klänning liksom virvlar runt vaderna så här och, ja. och det liksom böljar och, och han, han tittar upp så här och ser väldigt dramatisk ut och också oftast blond och så väldigt ljus i hyn det, det, den är ganska den, den är otroligt begränsande för då blir det på något sätt att upp där, där dit vi inte kan nå ja. dit försvinner, försvinner Jesus, Jesus ja, precis. Med, när, och, och samtidigt så, så predikar vi och säger liksom att Jesus finns här och nu mm. ehm, vi måste bara Kanske ja, lite Och det, det var det som, som jag tänker sen. Det är, är liksom kanske en av poängerna med att i himmelfärd. Att, att det, och det, kan vara, det är något som är värt att fira på något sätt. Att, att Jesus inte längre är bunden till en tid och plats. Mm. Att Jesus försvinner bort därifrån och då ifrån. Mm. Men inte för att liksom befinna sig på en specifik plats i himlen bara utan han försvinner därifrån för att kunna finnas överallt. Liksom. Ja, just det. Precis. Jag läste någonstans, någon hade skrivit Jesus lyfts från jorden och in i himlen ur tiden och in i evigheten. Jesus lyfts ur en tid för att vara i alla tider och från en plats för att vara på alla platser. Just det. Det har jag också läst någon gång och, och fastnade för det jag kände. Ja, ja precis, precis. Det tyckte jag att då känns ja. det mer... Då fastar man inte i det här att, att han mm. försvinner bort på ett moln. Och, och det, det leder ju i tur till att vi kan liksom inte så här jag kan inte hålla fast vid att, att som Jesus är bara min och min bild av Jesus är den enda rätta utan ja, faktiskt Jesus ska finnas i alla tider på alla platser. Ja. Eh, alla tider är olika, annorlunda, varandra och alla platser mm. liksom, och alla människor det, det, det öppnar upp för, tycker jag, en stor mångfald. Ja, och gränslöshet, ja. om man pratar i liksom den gränslöshet i positiv bemärkelse. Ja. <laughs> ja. Gränslöshet är inte kanske bra på det är inte i alla klar. sammanhang. Nej. Men, men just i det här sammanhanget att Gud är liksom gränslös ja. och Jesus är gränslös. Ja, för jag fick också en sån tanke när jag förberedde texten och, och när jag visste att jag skulle prata med dig för att temat är ju här Herre över allting mm. då är det ju Jesus som den enda Herren och mm. jag vet ju att du jobbar mycket med religiöst dialog, interreligiös dialog <laughs> precis ja. Ja. så tror du att du får ett annat perspektiv då på det här med Herre över allting ja, ja för att när en förutsättning för att man ska jobba med interreligiös dialog och att det ska vara, liksom, vara ett fruktbart arbete så kan vi ju inte så här, vi ska ju inte missionera eller försöka, nu ska vi omvända muslimerna och buddhisterna och judarna liksom, nu ska de bli oss utan, utan istället peka på vi är ju ofta mycket ute på skolor och berättar en representant från judendomen kristendomen och islam för mest mesta och ibland från buddhismen också att peka på den här mångfalden att Gud är större än vad vi kan ana vad vi kan sätta ord på vad vi kan greppa och många elever, många ungdomar och också mina kollegor eller vänner från de andra religionerna tycker det är problematiskt att vi tänker Jesus som gud. En del tolk, mm. många tolkade skulle jag säga att vi har tre, tror på tre gudar. Fader, son och ande. Ja. Eller skapare, försonare, livgivare, hur man vill uttrycka sig. Mm. Och um, ja, och, och många i det in, den interreligiösa dialogen kan det bli uppstå, liksom, inte konflikter, men att det liksom det ten, det kan hetta till lite, mm. eller men att det är viktigt tycker jag att visa att jag har inte svaret. För mig är Jesus den rätta vägen. Mm. Um, men som sagt, Gud är större. Det, har vi ju, det är ett uttryck både i kristendom och i islam. Liksom. Mm. Och djuren då, För det är väl från gamla testamentet? tror jag är, är det, där, är det nej, ska, från något, något brev svara. tror jag. Jaha, okej Eller ja, jag tror jag är jag vet. Rätt. ja Nej men herre, alltså om man tänker här över allting. Alltså, vi ser ju ändå Gud. Jesus är ju Gud också. Alltså, trennheten. Då är ju allting smälter ju samman liksom. Samtidigt som mm. de är skilda åt. Men samtidigt hör de ihop och är samma. Mm. Så, så det blir ju ändå om, om man säger. Om ja, Jesus är här över allting. Men Jesus är ju också en del av Gud. Mm. Så det behöver inte vara ett problem i, i när man möter, eller liksom i det interreligiösa eh, men för många kan det bli det ja. särskilt från kristet håll liksom. ja. jag tänker såklart att vi tror på samma Gud men många av mina kristna vänner kan ju absolut inte tänka sig det, medan det är inga problem i, i judendomen och islam att säga att vi tror på samma Gud det, det, alla jag känner säger det utan det är från den kristna sidan, och då tror jag det är just då kanske Jesus där som ställer till det lite i den ja. synen eller vad ska jag säga, om man kan säga så. Mm. Förstår du vad jag menar? Jag förstår vad du menar, <laughs> absolut. Jag tänkte, för jag, jag läste en jag köpte en stilla av Gustav Wiengren så jag läste hans predikningar lite. Och han han skriver på Himmels Kristi Himmelfärd om, om det här med här över allting. Så jämför han med att vi vet att, det, att universum har många solar. Det finns jättemånga solar. Medans, men vi tittar bara på solen som solen. Just det. det är den enda solen för oss på ja. något sätt. Och slocknar den så, så är det ute med oss på något sätt. Alltså det är det, vi är helt ja. beroende av den solen. Och mm. vi kan leva som att det är den enda solen. Mm. Fastän vi vet att det finns hur många solar som helst. Mm. Och så menar han att vi kan liksom se på Jesus som och vår Gud som mm. det enda vi behöver fundera över. Nej. Det enda vi liksom mm. behöver lita oss mot och, och det lita var på. Jätt, ja, det var en väldigt fin bild tycker jag. För, för den visar också att det är så mycket vi inte vet. Och som vi inte ska veta. Och som mm. vi inte ska bry oss om. Att, som vi, inte behöver, veta, som vi inte behöver veta. Nej precis, för att det är bara, vi blir bara tokiga. <laughs> ja. <laughs> jag, jag tänker mycket just det där att... att hur religiösa företrädare oavsett vilken religion, liksom, eh, hur vi ofta kan då mena att så, vi kan säga att så här ska du leva, det här är det rätta, det här är vägen, det här bla bla, bla. Men vi har ju inte mandat även om vi har läst fem och ett halvt teologi, liksom, eller om man har doktorerat eller man har gjort, ja. så vi har ju inte mandat för det. Nej. Och, eh, Samtidigt som man måste berätta vad man själv tror på. Absolut, liksom. absolut. Och det har vi alla rätt att göra. Och vi har ju, vi har ju rätt att tro på, vi har ju rätt alltså helt krasst, att tro precis hur vi vill. Och det är, det är väldigt svårt för många eftersom jag jobbar då på gymnasieskolan i Malmö så är det väldigt svårt för många elever att förstå det här. Att när jag säger att det finns många olika tolkningar får jag alltid frågan, Nej, vad, vad säger kristendomen om detta? Mm. Och då brukar jag så här, ta ett djupt andetag och, och dra hela. Liksom. Vissa säger så här, ena ytterkanten. Andra säger så här, den andra ytterkanten. Sen finns ja. det allting däremellan. Jag mm. tror så här i den här frågan. Och mm. um, uppmuntra till att tänka. Vad, vad, hur tänker du själv? Liksom? Mm. Och för många är det extremt provocerande för att det inte finns ett, inte finns ett svar. Och någon sa så här ja, men då kunde du ju lika gärna skapa, eller så här, skapa Ida religionen. Ja, det kan jag faktiskt. <laughs> det har jag rätt till att göra. Och, Men jag tänker inte ja. att man finns i den här trosgemenskapen gör ju också att man, man får nöta sin i, i där religion mot andra på mm. sätt. Och det är ju det är ändå liksom... Absolut, för jag, man måste också visa att och samtidigt är alla de här olika tolkningarna hur vi ser på Jesus eller det är ju en del av kristendomen alltihopa. Ja. Så det är ju också kristendomen. man rör sig ändå inom något Ja, precis, Ingramar. precis. Ja, vi kanske kommer lite på ämnet här nu. <laughs> ja, men, men jag tänkte faktiskt på det här med, som knyter an lite. För att jag tror... Jag har inte tänkt så jättemycket på Kristi Himmelfärd. Det är inte liksom en jättecentral bit. Alltså om man jämför med påsken. Nej, påsken är, är någonting som jag förhåller mig till mm. hela tiden, tänker jag. Att, att Jesus är uppstånden. Och det är liksom ett livsmönster. och Det är, mm. det är något att leva av. Kristi Himmelfärd har jag inte... liksom tänkt lika mycket på. Men vi läser ändå i, i varje söndag i trosbekännelsen mm. att uppta, uppstigen till himmelen. Just det. Så att det, är, den, det finns ju där väldigt centralt ja. ändå. Ja. Och så funderar jag att kanske är det här en, en pusselbit som är svår smält för många. Jag vet inte om det är fler än jag som liksom snubblar till här vid, att Jesus stiger upp i molnen. Eh, och då tänkte jag på någonting som min kollega Staffan Åkerlund har sagt. Liksom, att man måste komma ihåg att trosbekännelsen är vår kyrkas bekännelse. Det ligger inte på varje individ att bära varje påstående i trosbekännelsen i varje givet ögonblick. Liksom. Mm. Det, det kan ingen av oss. Liksom. Men att förstå det, att, att det är kyrkan som bär den och vi mm. rör oss Innanför, den, för mm. innanför de ramarna som den sätter. Liksom. Och, och när vi vågar lyfta våra frågor och våra tvivel i kyrkans gemenskap så växer vi. Men vi behöver inte känna att vi ska tro på... Mm. Jag tänker, kanske vågar man... Jag vet inte om man får säga sånt i predikan, jo, men det men jag tror kanske jag. man ska göra. Jag tror att då blir, det, då blir vi ju på något sätt... Alltså, det blir väldigt ärligt. Och det blir ju, jag tror, att... Alltså, att visa på något sätt det som man tycker också är besvärligt och lite jobbigt och att erkänna det. Ja. Jag återkommer ofta till Thomas Andersson Vi här. Men han... Eller jag återkommer ofta till honom överhuvudtaget. Jag tycker hans, hans texter är fantastiska. Men jag hörde en intervju med honom. Han sa så här att... Typ... Om jag går till en kyrka och prästen står och har alla svar och, och säger liksom... Vi har varit, ja, min, min familj är så här, prästgeneration, sju generationer tillbaka har vi varit präster och man är så väldigt självklar i den här rollen då bara liksom, det går en förbi, det är inte intressant men, men om en präst, inget mot nu de som är liksom präster <laughs> efter sju generationer poängen var att han vill komma till att men, men om en präst säger så här det här tycker jag är svårt jag, mm. jag vet inte hur jag ska tolka det här jag vet inte vad den här texten vill säga jag tycker det är en besvärlig text och, och mm. jag kämpar med den eller ibland tvivlar jag ibland mm. känner jag liksom att skitar jag i det här, jag orkar mm. inte tro det. då blir det äkta och, ärligt och och att öppnar upp, jag, öppnar upp precis Men jag, jag tror att ibland är vi präster Så himla rädda för att ha den rätta Tolkningen och vara så himla teologiskt smart Och komma de här formuleringarna Som andra teologer kanske blir Imponerade av ja. Men det berör inte Det är inte jordnära liksom. mm. e, och, och, och då tror jag Den här texten, den här dagen Verkligen kan öppna upp För det, för det samtalet, samtalet. Ja, Det kände jag också nu när du sa det så ja. kan man tänka på det. och jag tycker också att det är något väldigt fint att det detta att vi bär trosbekännelsen gemensamt som kyrka ja. att man får vila i den gemenskapen ja. fast man kanske, inte, man kanske inte har en så här jättestark församlingsgemenskap. eller man kanske inte känner sig hemma i en viss församling eller så men man är ändå en del av den här mm. liksom, större gemenskapen som sträcker sig över hela världen och genom alla tider som mm. tillsammans bär en tro mm. och ibland är man en av dem som bär tillsammans ibland så måste man bli byren. Liksom. Mm. Ja, precis. Trosbekännelsen är väldigt, det är en helt annan ett helt annat ämne kanske, men nu berör ju den här visserligen ja. trosbekännelsen också, precis som du sa. Den, den är ju, den så oerhört mycket. För mig är det väldigt problematiskt när trosbekännelsen kommer direkt efter predikan. Mm -hmm. På något sätt, nu har vi nu har vi predikat och det finns ingen tid till ett eftertanke utan bara direkt ska vi ställa oss upp. Nu ska vi stämma in i kyrkans trosbekännelse eller någonting brukar jag säga. Och då blir det på något sätt nästan som att man fast... liksom, nu, nu, nu häftar vi fast den här predikan här i trosbekännelsen eller på något sätt liksom att det är det här vi tror på. Färdigt klart det är såklart, ja, precis. Yes. Det är runt paketet på något sätt. Yes. Men, men istället för att lämna upp för... Alltså att, det får... att först få sjunka in, reflektera... Ja, reflektera den. Ja, fundera över vad man tänker om predikan och sen få gå in i trosbekänslan. Ja, precis. Ja. precis. Yes. Ja. Sen tänkte jag på en... För jag har sneglat lite på evanelitexten också, såklart. Och... Där står det så här. När Herren Jesus hade talat till dem blev han upptagen till himlen och satte sig på Guds högra sida. Och så lite till. Eh, och då tänkte jag på det här med högra sida Det är någonting som återkommer i teologin. Jag har inte full koll, men det är någonting med att högra handen är liksom arbetshanden. Så att högra sidan är, är det liksom den verkställande mm -hmm. sidan på något sätt. Och att, att Jesus får sitta på höger sida det är liksom... Det har jag aldrig hört innan, vad spännande. Ja, ja. jag vet inte. Men, äh, att, och den här bilden också med att han sitter på Guds högra sida. Jag, för då ser man ju också den här bilden av en tron. Eller jag vet inte varför jag... Mm. Det står ju inte här att de sitter på en tron. Men det känns som något... Äh, det blir åtgärd ändå oåtkomliga på något sätt. Ja, precis. Ja. Och vill man ha en Gud på en tron. Men så, samtidigt så tänker jag om någon ska sitta där så är det Jesus. Mm. Ja, ja, men precis. Men, men det är lite det som den här texterna eller den här dagen rör sig kring. Å ena sidan, det som du sa innan att, att, att Jesus togs bort från den tiden, den platsen för att kunna finnas i alla tider på alla platser hos alla mm. människor. Å andra sidan så liksom, nu finns inte Jesus fysiskt. Nu måste vi göra det som han gjorde. Så, alltså mm. Nu är det vårt ansvar nu är det vår uppgift att, ja. att um, möta människor liksom på det sätt som han, han skulle ha gjort. Skulle ha gjort ja, ja. Och bekräfta människor och hjälpa och, ja. och se. Ja. Och så. Han skickar ju ut lärjungarna i detta på något sätt. Ja, precis. precis. Och det är också lite spännande att, att det här, den här är ju ganska central. Nu kommer ju pingsten sen. Så, men i andra kyrkor så just det här med den heliga ande som ska komma, som står här. Och att, att det, är väldigt, det är väldigt centralt i många andra kyrkor. att Nu har Jesus flygit upp till himlen, men nu har vi helig ande istället. Och mm. som, där är ju svenska kyrkan inte riktigt så fokuserad på det nej, <laughs> på samma sätt nej det är sant mm. men man kan ju re absolut reflektera över läringarnas situation det tänker jag när man, att man kan göra i en sån här predikan mm. att nu står de där på något sätt mm. och Jesus har lämnat och mm. då jag på något stället att det är liksom, man kan tänka sig att det är en helt annan situation för på långfredagen så är de också lämnade men där är de i förtvivlan och sorg. Jag har ingen aning. Liksom. Mm. Men nu har de sett uppståndelsen. Mm. Och de har fått förbereda sig i liksom 40 dagar till mm. med Jesus. De har fått möta honom igen och snacka och reflektera. Och de har, liksom, de bär påsken i sig. Mm. Så nu tänker jag mig att de inte, det är inte är samma förtvivlan. Utan nu är de mer rustade. Just det. Och nu är det dags. Nu, nu ska vi bara vänta mm. lite till här. Sen kommer heligande och sen är det... Ja. Sen ska vi bygga kyrka. Just det, det är nästan lite så här om man jämför det med när, när alltså det är precis som att nu flyttar de hem ifrån. Ja, eh, ja. att, att innan då när han dog häromdagen så, så skulle ena, så, så var ena av vårt barn ensam hemma en liten stund eller mm. har precis börjat vara det. Så där, och då tog det för honom tog det lite för lång tid innan jag kom tillbaka. Så ja. när jag kom tillbaka var han helt förtvivlad och bara grät och grät och grät. Ja. Eh, och det är den här ofrivilliga separationen så ju. Och ja. där man känner att jag har ingen kontroll. Jag, jag sa ring, på min jobb, ring till min jobbtelefon jag har med mig den. Bara att jag glömde den hemma. Alltså, ja. så, så det blev verkligen väldigt ja. helt ensam. Ja. Vad gör jag? Jag var borta för 45 minuter så det var inte så ja. farligt. Ni behöver inte anmäla mig till socialtjänsten. Men, men, eh, men däremot när den dagen kommer. Alltså hela ett, ett mm. barns liv går ju ut på att separeras från sina föräldrar på något ja. sätt. Att bli självständig indiv individ. Precis för att sen liksom stå på egna ben och lämna boet och flyga. Mm. Och det är kanske är en jättefånig liknelse det här. Men... Det blir på något sätt att, att nu vad de, de är förberedda här att men nu vet jag, nu ska jag klara mig själv. Kanske nästan till och med se lite fram emot att mm, just det. åka till Rom. Till ja. den yttersta <laughs> gräns. Och, och det var faktiskt någon som reflekterade över det också. Det här med att det går 40 dagar från påsk till himmelsfärd och, och det, man kan Om man kikar lite i biven så det, går det också 40 dagar när, när, från att det har regnat på Noah eller från att det har slutat mm. regna till att Eh, nu lämnar arken och det är 40 dagar som Jesus frästas i öknen och det är 40 år som Israel vandrar runt i öknen och det är, 40 mycket. Mm. Och det är mycket förberedelsetid som mm. är 40 mm. Mm. Eh, och då kan man tänka att det var liksom en förberedelsetid där mm. mellan eh, påsken och Kristi Himmelfärna när Jesus gick och, och preppade mm. Mm. lärjungarna för detta och, och, sådär. och då Tänkte den här personen som skrev att alltså man kan göra det också Kristi Himmelfärd att prata om väntetiderna i livet. Just det. Att det finns ju sådana. När man ja. väntar på någonting, att man kan göra någonting av väntetiden Att ja. inte förakta den. Utan den behövs också. Ibland dröjer det innan någonting kommer. Och att vi, vi behöver förberedelsetid i livet. Liksom. Mm. Vi kan inte hoppa från det ena till det andra. utan det får Saker får lov att ta tid och det kan vara bra. Liksom. Absolut, och eller just det här att bara 40 är också vad jag har läst någonstans att 40 behöver inte vara exakt 40 liksom, utan att 40 betyder mycket mm, så att det, vi, har, det. vi har tappat den bilden i språket ja, att, att 40 är ett, ett, en, en omskrivning på eller liksom att visa mm. att det var många dagar mm, <laughs> just men ja, nej men så, som vi, och framförallt tänker jag det nu. Vi är så vana vid att få allting här och nu. Har vi inte pengar om vi vill köpa en ny tv. Men då kan vi köpa den ändå. Det är inte bra men vi kan ändå se till så att vi har den i vårt hus samma dag. Allting, är det någonting vi kommer inte på? Men hur var det nu igen med det här? Vad heter den där skådespelaren? Ja, men då tar vi upp på telefon och så googlar vi och så har vi svaret. Alltså, vi är vana nu att... Saker kommer Saker, fort, ja väldigt inte väntan här. Precis, precis. Um, och det är väl jätteviktigt just den här... För, för det visar också att i väntan så... Du, det händer någonting med dig allt eftersom tiden går. Du lär mm. dig mer och... Um. Precis. Det är inte, allting står inte stilla bara för att man är i väntan. Utan det, Nej, det sker en förberedelse ja. någonstans. Ja. Och väntan är så olika också ibland... Väntar du på ett cancerbesked? Ja, Eller väntar du på annat, en jordarunt resa? Ja, ja. ja. lite det, skillnad där. Det är väldigt så ja. Men i båda fallen kanske man behöver den där väntan som ja. förberedelsetid. Ja. Även om den är fruktansvärd såklart i det ena fallet. Liksom. Ja, precis. Och outhärd ligger det ja. andra på ett annat sätt. Ja. Liksom, att den tar aldrig ja. slut. Eh, sen läste jag en liten reflektion i Stinnesen, Stinnesen. Som skriver, liksom, apropå Kristi Himmelfärd, att, att Gud har gett oss en plats i himlen. Och att han får Kristi Himmelfärd med till att handla om att leva riktad mot himlen. Liksom. Att ha hjärtat i himlen och himlen i hjärtat, skriver han. Att leva som att man längtar efter himlen. Och att samtidigt försöka leva på ett himmelskt sätt på jorden. Att tänka att nu är Jesus är vårt huvud som är i himlen. Mm. Och vi är Kristi kropp på jorden. Liksom. Och att det är en fin bild. Ja, ja. att det liksom ja. kan ge oss någon slags riktning. Jag tänker också, igår så läste jag igenom svenska kyrkan i Malmös vision som vi precis har fått tilldelad oss. Mm. Och då står det står att vi ska vara förankrade eller i jorden, men upp, uppen mot himlen. typ ja, och sådär. Att, att vara förankrade i jorden och ha en öppen himmel. Ja. Från himlen också så ser man, man har ju den över. Man ser ju väldigt långt ja. och stort och vi står liksom också där vi, vi står mm. alltså vi, är, vi ska vara lite skitiga i jorden. Ja. och samtidigt ta Tänk... det här nära upp. Ja, precis, det är kanske lite lite det som Stinnesen där liksom ja, absolut menar eller är inne på. Ja. Det blir liksom himmelfärden också liksom någon slags bro mellan himmel ja. och jord liksom att ja men som knyter ihop säcken klart också att, att liksom Gud har inkarnerats och mm. kommit ner på jorden och mm. sen så kommer Jesus också tillbaka. Ja. Ja. Precis, och det är lite så här om, om, du ser, om, om man har en bild på, på jorden eller om, om, ibland har man sett här filmklipp där man har zoomat ut man kanske är i en stad, så mm. zoomar man ut så ser man liksom landet ovanifrån och så världsdelen och sen bara zoomar mer och mer ut mm. så att man ser själva jorden ja. ehm, och och jag tycker att när man har det perspektivet, när man har zoomat ut, så blir det så otroligt tydligt att vi är ett. Ja. Det finns inga gränser. Det finns bara land och hav. Det finns mm. i, på, på landet finns det berg och sjöar och skog och öken. Och inga röda streck. Inga röda sträck, <laughs> nej. Liksom, då slås jag väldigt mycket av det här att vi är liksom en mänsklighet, vi är en kropp och vi alla, mm. vi hör ju ihop vi vandrar på samma jord mm. när man sen då rups och man ner till mm. nu tar vi Malmö som exempel, så är vi ju en helt annan värld än Libyen eller Kina eller det är liksom mm. det, det är universum emellan kan det kännas ibland mm. men där ovanför himlen och, och det perspektivet kan jag tänka kan vi lära oss kanske från Kristina att det är ju det perspektivet Gud har och Jesus har, liksom att vi är ett mm. det är en mänsklighet, vi är samma ja, att kunna byta perspektiv liksom, ja, precis, ja. med jorden och, precis, ja. och då förstår, då förstår vi vad är viktigt egentligen mm. Mm. Ehm, ja, det, det är mycket som blir pluttigt när man kollar på det från. Ja, precis, <laughs> precis, precis ja det blir det nu har vi pratat lite med Kristi Himmelfärde, har vi någonting mer att tillägga eller ska vi runda av där jag kommer inte på så mycket mer här. Den, den har många bottnar, även om vi mm. båda kände först så här att det här är ju inte så vanligt. Det brukar alltid vara någon liten friluftskuttjänst någonstans, som, men man själv tänker kanske: vad härligt med en, nu i år då, på torsdagen och på eklämdag på ja. fredagen. Och nu kan man passa på att resa bort lite. Ja. <laughs> Ta en lång weekend i ja. Göteborg. Det är nästan det är. att Kristina har blivit synonymt med lång weekend. Ja, liksom. precis. Mm. precis. När den inträffar just som den gör i år. Då, till exempel. För vi gör visst. den alltid. Gör den alltid det? Ja. ja, det gör den. Ja. Gör så den där? Den har det har jag gör. inte tänkt på. Nej. Ja, men det är sant. Pingst också alltid, ja. Det är fint. Ja. <laughs> ja, men då rundar vi av så tackar jag för samtalet. Tack själv.